وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّ إِلَٰهًا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإخسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 A'adhani Allah wa'iyyakum minanna Ibadah Allah Ikhwati fi din A'adhani wa'iyyakum Ka' muslimin muslimat para jemaah Yang dimuliakan dan dirahmati Allah Alhamdulillah puji syukur Kita panjatkan kehadat Allah Azza wa Jal Allah berikan hidayah taufik pada kita Untuk senantiasa kita ibadah padanya Berzikir, berdoa pada Allah dan kita dimudahkan duduk bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini di tempat yang paling mulia di muka bumi tempat yang amat dicinta Allah Azza wa Jalla ifati fillah a'zami yakum adapun untuk kajian kita sebagaimana disampaikan dalam temanya meraih kejayaan dengan kejujuran kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ...telah memberitakan dan telah memberi contoh pada kita banyak dalam Al-Quran kisah. Bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang jujur dan hadirin dimuliakan Allah. Jujur adalah ahlak yang paling utama. Jujur adalah ahlak yang paling mulia. Di mana jujur ini termasuk salah satu daripada sifat yang ada pada Allah Azza wa Sebagaimana Allah beritakan dalam Al-Qur'anul Karim tentang diri Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan Allah Azza wa Jalla asdaqul qila Allah sampaikan dalam firman-Nya walladzina amanu wa 'amilussolihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al Halidina fiha abada Wa'adallahi haqqa Wa man asdaku minallahi qila Lihat janji Allah Azza wa Jal. Dan orang-orang yang mereka beriman Mereka beramal saleh, Pastilah akan kami masukkan mereka dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Kata Allah Azza Wajalla. Jal Halidina fiha Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Wa'adallal haqqa ini janji Allah yang benar. Dan tidak ada yang lebih jujur dari Allah dalam ucapan. Siapa lagi yang lebih jujur dari Allah dalam ucapan? Allah tanya, adakah selain Allah lebih jujur? Tidak ada lagi yang lebih dari Allah dalam jujur. Hingga hadirin ini sifat agung pada Allah Azza wa Jal. Dan Allah berikan sifat ini kepada orang-orang pilihan -orang Allah itu para ambiyah. Kemudian, Ya fila fikum. Allah sampaikan pula dalam ayat yang lain tentang kisah para ambia. Adalah sosok orang-orang yang Allah pilih dan mereka diberi sifat dengan sifat ini. Sifat jujur ada pada mereka. Dan ingat, Ya fila barakallahu fikum. Ahlak adalah karunia Allah. Allah berikan kepada hamba yang Allah kendaki. Ahlakul karimah. Sebagaimana nabi katakan innallaha qasama bainakum akhlaqakum Allah yang membagi di antara kalian kalian manusia hingga nabi contohkan dalam kita bercermin untuk kita membaca doa Allahumma kama hasanta khalqi fahassin ya Allah sebagaimana Engkau telah bikin bagus ya bentuk diriku ini maka baguskan pula akhlakku ya Allah dan semua hadirin kaum simin yang dimulakan Allah, ahlak yang paling agung ialah di antaranya ahlak jujur ini, yang menjadi ciri utama orang-orang mukmin dan membedakan antara mukmin dan munafik adalah ahlak yang ini. Hingga Allah menyuruh kepada kita, menyuruh kita berwasiat pada kita mukminin dalam surah Taubah ayat 119. Ya ayuhalladhina amanu taqud Allah Wa kunu ma'as sadiqin Ini Allah Azza wa menyeruai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Jadilah kalian bersama mereka orang-orang yang jujur Jadilah kalian seperti mereka orang-orang yang jujur Hadirin barakallahu fikum Siapa yang dimaksudkan Allah Azza wa mereka dari umat ini adalah para sahabat yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW yang mereka dikatakan oleh Allah Azza Wajalla ullaika humul mu'minu nahhaka mereka adalah mu'min yang hak mu'min yang benar-benar mu'min sejati kata Allah lahum darajatun indar bihim bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Rabbnya. Wah magfiratun bagi mereka ampunan, wariskun karim bagi mereka ada rizki yang mulia itu surga Allah azza wajja. Ini yang Allah maukan dari kita kaum mukminin supaya kita memiliki ahlak ini, ahlak jujur. Dan wafilah barakallah fikum. Siapapun di antara kita yang bisa memiliki sifat ini, ahlak ini, laki-laki atau wanita sama. Bukan hanya bagi kaum laki-laki jujur ini, wanita pun yang jujur sama. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Setelah Allah menyebutkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai pada ayat wassadiqin wassadiqat. A'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang jujur, wanita-wanita yang jujur Allah janji bagi mereka ampunan dari Allah Azza wa Jal. Allah janji bagi mereka pahala yang besar. Itu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, a'azza wa'iyyakum. Sungguh kita semua tentunya ingin untuk mendapatkan perkara ini. Mintalah kepada Allah. Agar Allah bimbing kita masuk dalam gulungan orang-orang yang jujur dan kita lihat dalam Al-Quran Allah sebutkan kisah para ambiya kejujuran para ambiya kejujuran ahlak mereka sampai Allah puji di surat Maryam ini Allah Azza wa Jalla sampaikan dan kalian sebut kalian ingat kalian baca dalam Al-Kitab tentang kisah Ibrahim Allah menyebutkan sifat beliau. Innahu kana siddiqan nabiya. Sungguh dia Ibrahim adalah orang yang jujur. Dia seorang nabi. Ini sifat utama dari sifat Rasul utusan Allah. Adalah kejujuran. Karena ini akan menjadi sumber kebaikan. Yang dari jujur ini tumbuh sekian kebaikan. Dan Allah memperingatkan kita dari dusta yang merupakan pangkal keburukan dan akan menumbuhkan sekian keburukan. Demikian pula Allah sebutkan waqurun fa-nunkinta bi Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana Dan kalian baca Kalian ingat, kalian sebut kisah Ismail dalam Alkitab. Dalam Al-Quran, kalian baca. Lihat. Innahu kana sadiqal wa'adi. Sungguh dia adalah orang yang menepati janji. Wa kana rasulun nabiya. Dia adalah seorang rasul. Dia adalah seorang nabi. Itu pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun Allah sebutkan. وَذَكُرُ فِي نُكِنْتَبِ إِدْرِيْسِ إِنَّهُ كَانَ سِدِّيْقَ النَّبِيَّ Kalian sebut, baca, kisah Idris dalam Alkitab. Sungguh dia Idris, alaih salatu wassalam, كَانَ سِدِّيْقَ النَّبِيَّ Dia adalah seorang yang sedih, jujur. Dia adalah seorang Nabi. Ini penegasan langsung dari Allah Azza wa Jal. Dan Allah sampaikan Nabi Yusuf A.S. hadirin Beliau Dengan jujurnya Allah angkat derajatnya Di dunia Allah angkat derajatnya Di akhirat Sampai-sampai ketika raja Mesir ketika itu Bermimpi Dengan mimpi yang tidak bisa Ditakwilkan oleh siapapun Dari tukang takwil mimpi di zamannya orang yang pernah satu nasib di penjara bersama Nabi Yusuf dia mengadu pada Raja bahwa ada seorang yang jujur yang bisa menakwilkannya mimpi Raja tersebut dengan benar sehingga Raja memanggil Nabi Yusuf dan dikatakan Yusuf siddiq, aftina. wahai Yusuf wahai orang yang jujur beri kami fatwa tentang mimpi ini Lihat hadirin, kejujuran itu barang langka. Tapi barang yang sangat mahal. Lebih mahal dari emas. Kita tahu kalau emas itu diuji kemurniannya. Dan pasti akan tetap diuji itu hanya untuk mengerti kadarnya ini 23 karat atau 24 karat. Kalau yang emas palsu enggak diuji pun akan tampak dengan sendirinya. Akan berubah kondisinya, warnanya, luntur. Kalau emas, tetap emas. Sehingga kita mukmin pun demikian. Kenapa Allah uji kita mukmin? Allah katakan dalam suratulah angkabut. Asiban <tuh> nasu an yutaraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Lakan fatanna alladhina min qablihim, fana ya'lamanna allahu alladhina sadaku. Allah sebut dalam ayat ini Apakah kalian manusia mengira Allah akan membiarkanmu begitu saja Setelah mengaku beriman Allah tidak uji kalian Sungguh Allah telah uji mereka orang sebelum kalian Akan keimanan mereka Allah uji Sehingga nyata bagi Allah siapa mereka yang jujur Siapa mereka yang dusta? Nayafilabar kalaufikum. Ujian yang berat bagi seorang mukmin adalah di antara dua: satu ujian perintah Allah, satu ujian larangan-larangan Allah. Sanggupkah kita menjalankan perintah Allah? Yang kedua, sanggupkah kita meninggalkan apa yang Allah larang? Nah, di situ maka jujur kita akan diuji. Na ia filabarakallahu fikum kata Imam Al-Qurtubi as-sidqu huwa alladhi yuhaqqiqu bi fi'li ma yaqulu jujur itu adalah orang yang mewujudkan merealisasikan dengan perbuatannya apa yang diucapkannya dengan lisannya dan Allah azza wa jalla telah membuktikan apa yang Allah firmankan dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu semua ada bukti nyata dan terjadi, baik sekarang di dunia maupun nanti di akhirat. Sehingga Allah katakan dengan mensifati dirinya, wa ta'mat kalimaturabbi kasidokau wa adana dan telah sempurna kalimat Allah, Rabbmu, dengan benar, jujur semuanya, berita yang diberitakannya adil semua hukumnya sehingga ia filabarakallahu fikum tidak ada perubahan perubahan di dalamnya dan terbukti apa yang Allah beritakan cuma terjadi dan semua yang diberitakan akan terjadi yang di akhirat nanti Allah beritakan kepada kita wa 'allama Adamal asma' kullaha Allah ajarkan kepada Adam nama semua yang ada di bumi ini Sehingga seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, sains dan teknologi yang ada. Manusia tidak bingung, tidak pusing memberikan nama penemuan-penemuan baru. Kayak kita memberi nama hasil yang ada di bumi. Sekian akar berbeda-beda. Dari mulai kencur, jahe, kunir, macam-macam. Kok orang bisa memberi nama beda-beda? Karena ilmu yang Allah ajarkan. Ya bisa membedakan dan tahu nama-nama semua sampai bisa mendapatkan nah, nah hikmah atau keutama atau e, kasiatnya ini ini ini untuk apa. Itu semua ilmu dari Allah dan Allah sudah beritakan dan ini bukti. Kita bisa lihat di muka bumi ini. Bukan karena kita manusia ini pandai, itu semua dari Allah. Allah sudah ilhamkan pada kita manusia yang mau belajar, meneliti dapat, yang tidak yang enggak dapat. Ini satu contoh bahwa apa yang Allah ucapkan pasti benar. Apalagi berita nanti di akhirat. Allah janji kepada kita orang-orang yang beriman. Orang-orang yang jujur luar biasa. Naya fila barakallahu fikum. Beliau Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita dalam hadis. Tentang sekian banyak keutamaan jujur. Kalau tadi Allah sebutkan kisah para ambiya. Dengan ahlak utama yang ada pada mereka jujur. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sudah Allah jaga dari awalnya. Sampai belum beliau menjadi Rasul. Belum dianggap menjadi Rasul. 40 tahun beliau. Sebelum menjadi Rasul. Sudah dikenal dengan julukan. Yaitu apa? Sadiqun wa'lil amin. Orang yang jujur. Orang yang selalu menepati janji orang yang dapat dipercaya ini gelar yang ada pada beliau. Sehingga ketika beliau tiba-tiba menyerukan la ilaha illallah. Kayak Abu Jahal itu ya. Dia itu mengatakan orang yang selama ini 40 tahun dikenal dengan kejujurannya, mana mungkin tiba-tiba dia akan berdusta dengan nama Allah. Sebenarnya dia mengakui kejujurannya, tapi karena kesombongannya membuat dia mengingkari ajaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena gengsinya. Kalau dia jujur mau mengakui dan mau tunduk, selamat. Tapi belum dapat hidayah. Nah, ya filabarakallahu fikum sehingga kita ikuti sifat ini mari kita ambil. Dan Allah azza wa siapapun yang memiliki sifat ini, laki-laki atau wanita dari kita mukminin, pasti akan dapatkan sama Hingga beliau bersabda dalam hadis. Beliau berkhutbah dari sahabat Ubadah bin Samit Radul Anhu. Satu hari Nabi SAW berkhutbah menghadap kepada kaum mu'minin. Dan beliau menyeru kepada kaum mu'minin. Beliau mengatakan. Admanuli sitan min anfusikum. wahai kaum mu'minin. Kalian jagalah enam perkara dari diri kalian. Atman lakumul jannah, aku jamin kalian surga. Beliau katakan, pertama usduku ida hadastum. Jujurlah kalian ketika kalian bicara. Ini pertama. Yang kedua, waafu ida wa'attum. Kalian penuhi bila kalian berjanji atau mengadakan perjanjian. Yang ketiga, Wa adu idha tumintum. Kalian tunaikan amanah. Jika akan diberi amanah. Yang keempat, Wa furujakum. Kalian pelihara kemaluan kalian. Yang kelima, Bayur berpesan, Wa gudhu absarakum. Tundukan pandangan kalian. Yang ke Berikutnya adalah Wakufu Dan tahan tangan-tangan kalian Ini enam perkara Yang harus selalu kita ingat Dengan kita jaga perkara ini Beliau katakan Aku jamin kalian surga Dan yang pertama adalah apa? Ucapan kita Bicaralah yang jujur Karena sungguh orang itu Kalau dia bicara sudah jujur Perbuatannya akan mengiringi apa yang diucapkannya. Dan ini sebagai apa? Karunia Allah. Setelah jujur dalam bicaranya. Lihat firman Allah dalam surat Al-Azhab ayat 70. Di situ Allah katakan. Ya ayuhalladhina amanu takumlah. Wa kulu kaunan sadida wahai orang yang beriman. Bertakwalahkan kepada Allah. Ucapkan olehkan ucapan yang benar. Yuslihlakum a'malakum. Dengan ucapan benar yang ini akan menjadikan apa? Akan memperbaiki amal-amal kalian. Dari lisan. Nah, akan menjadikan amalan seorang itu menjadi baik. Orang kalau lisannya sudah dusta, otomatis amalannya juga dusta. Walaupun dia mungkin bisa mengelabui manusia, tapi akan tampak kedustaannya. Contohnya, orang-orang munafik. Walaupun mereka itu mengelabui manusia, seakan-akan mereka sama dengan mukminin, tetap Allah bedakan. Kenapa? Mereka tidak jujur apa yang diucapkan dalam lisannya tidak ada seperti kenyataannya. Makanya Nabi bersabda bahwa ayatul munafik salasun. Tandanya munafik tiga dan pertama idahal dasa kadhibah. Ketika bicara ia ya dusta. Allah sebut dalam awal surat Al-Baqarah. Allah katakan: Waminna si mayyakulu aman bilay wal yomi alaakhir, wama hum bimu'minin yuqadiyoon Allah wa al amanu, wama yadiyoona idla angfasahum, wama yashoorun. Allah sampaikan ada di antara manusia dia berpura-pura mengaku iman kepada Allah, mengaku iman pada hari akhir padahal mereka tidak beriman kata Allah. Itu munafikin. Mereka mengelabui, menipu. Menipu Allah dan mukminin. Tapi Allah katakan mereka sebenarnya tidak menipu kepada kalian mukminin, mereka menipu diri sendiri. Na yafil barakallahu fikum, enggak boleh kita mukmin memiliki sifat ini. Dusta dalam bicara. Ya filabarakallahu fikum. Pesan beliau, jaga enam perkara tadi. Dalam bicara, ketika janji tepati, ketika diberi amanah tunaikan aman dengan baik, jaga kemaluan. Tundukkan pandangan. Karena orang ketika pandangan tidak tertunduk berat untuk menjaga kemaluan. Tapi kalau bisa menundukkan pandangan akan ringan menjaga kemaluan. Kemudian tahan-tahan kalian dan ia filabarakallahu fikum di antara tingkatan-tingkatan dalam jujur atau macam-macamnya jujur ini ada beberapa yang pertama kita dituntut jujur di dalam hati kita sendiri yaitu dalam niat Allah azza wajalla Maha tahu sampai pun yang dalam hati belum kita ucapkan Allah sudah tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita ini hingga dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla sampaikan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha a'malahum fiha wa hum la yubkhasun orang yang dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia kata Allah kami beri dia jatah di dunia, ya dan tidak Allah rugikan mereka, Allah tidak merugikan kita, Allah beri, namun karena dia menginginkan dunia dan tidak menginginkin akhirat, tidak berkeinginan akhirat, Allah katakan ulah ikaladzina laisa lahum fil akhirati ilana. Orang-orang yang seperti ini niatnya hanya dunia tujuannya. Walaupun manusia tidak menyangka kalau dia tujuan dunia, tahunya manusia dia beramal-amal soleh, tapi dia di balik itu menyembunyikan dalam hatinya niat-niat tertentu. Dunia yang dia cari. Allah katakan bagi mereka tidak ada di akhirat kecuali neraka. Wahabi <tuh> tama sona ufiha, wabati luma kanu yahmalun. Hapus semua apa yang mereka perbuat di dunia tidak ada nilainya. Dan batal semua apa yang mereka perbuat dari amalan solehnya. Nafs Allah salam al-afiyah. Sehingga hadirin, Rasulullah s.a.w. mewanti-wanti pada kita. Jangan sampai kita membuat satu kedustaan dalam agama. Iyakum wa muhdasatil umur. Hati-hatikan dalam perkara agama ini. Jangan bikin perkara yang baru yaitu perkara yang tidak ada, perintah tidak ada dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun contoh. Beliau katakan qullah muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, yang baru itulah bid'ah. Yang bid'ah itu yang sesat kata beliau. Saking sayangnya beliau kepada kita. Nah, kalau kita ternyata nekat, terus-terus kita mengikuti perkara ini dengan anggapan oh ini kan bid'ah hasanah. Hadirin silakan kalau terus mengikut yang seperti itu Tapi jangan salahkan siapa-siapa Salahkan diri sendiri nantinya Ketika Allah sudah Bangkitkan kembali kita Di awamil kiamah Kita menuntut apa Apakah kita bisa menuntut Ya Allah sudah beramal Soal banyak aku lakukan di dunia Tapi ternyata amalannya Tidak sesuai dengan perintah Allah Dan Rasulnya Apa yang terjadi hadirin Itulah yang Allah katakan. Kalau Nabokombel aksari na amala, maka aku beritakan kepada kalian tentang siapakah manusia paling rugi di dunia. Amalnya. Allah katakan dalam surah Al-Kafir ini. Al-Ladina bolla sayuhum fil hayatid dunya itu mereka orang-orang yang keliru, yang sesat. Amalnya di dunia. Wahum ya sabuna annahum yuksinuna sul'a. Tapi mereka mengira mereka telah berbuat sebaik-baik amalan. Nah, Ya fila barakallahu fikum. Kalau kita mau jujur mengikuti yang diajarkan Allah dan Rasulnya, selamat. Tapi kalau kita membuat kedustaan, ini akan menyengsarakan kita sendiri. Taib. Ini kita lihat, yang pertama jujur dalam hati berkenaan dengan niat. Yang hanya Allah yang maha tahu. Kemudian kita sendiri yang mengakui sendiri. Jujur apa tidak jujur. Apa tujuan kita beramal. Dan wafilah barakallahu fikum kan surah Allah katakan. Wa intu beduma fi anfusikum autufuhu yuhasibukum bihillah. Engkau mau mengaku tidak mengakui Allah kan hisap. Yang tersembunyi pun yang tampak dalam dirimu. Dan dalam suratul a'raf tentang jujur dalam niat ini Allah azza sampaikan kepada kita supaya menjadi koreksi bagi kita man kana yuridul ajilah ajalna lahu fiha ma nasyauli man yurid Allah katakan dalam ayat ini man kana yuridul ajilah siapa yang menginginkan kehidupan dunia ajalna lahu fiha ma nasyauli man yurid Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kami segerakan baginya bagian dunia. Apa yang kami kandaki terhadap orang yang kami inginkan. Hadirin. Walaupun kita ingin meraih dunia. Ingin meraih kedudukan jabatan di dunia. Kalau Allah tidak menginginkan itu untuk kita, tidak bakal kita dapat. Karena Allah katakan. ya, Manasya liman nurid. Apa yang kami kandaki bagi yang kami inginkan. Nah ini yang harus kita mukmin sadari. Jangan kita terpengaruh dengan mereka yang mengejar dunia. Rugi kalau kita beramal soli tujuannya dunia. Walaupun orang melihat kayaknya kita baik-baik tapi di balik itu ternyata tidak ada nilainya. Karena kita inginnya dunia. Dan Allah katakan. Semaja alnallahu jahannam yaslahamadhuman madhura kemudian kami jadikan baginya neraka jahannam tempat di mana ia terhina di situ dia sengsara sebaliknya waman arad akhirah wasallahu sayha siapa orang yang benar-benar jujur menginginkan akhirat dan dia memang berbuat untuk dapat akhirat mengikuti petunjuk dia jujur mengikuti nabi sengsalam Wa huwa mu'minun dia beriman. Fa ula'ika kana sa'yuhum mas'kura. Itu mereka orang yang langkahnya jujur. Nah ya fila barakallahu orang fikum. Orang-orang yang seperti ini. Allah berikan kepada mereka dengan kejujurannya. Yang lebih baik daripada dunia dengan semua yang ada. Ya Allah sampaikan demikian dalam Al-Quranul Al Karim. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-16. 15, 16. Allah sampaikan di situ perintah. Firman Allah Ta'ala ayat 16. Allah kacakan. Kacakan wain Nabi. Maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih baik daripada dunia. Dengan semua kenikmatan dunia yang kalian inginkan. Yang kalian sukai. Karena pada surat Ali Imran ayat yang ke-14. Allah menyebutkan tentang perhiasan dunia. Kenikmatan dunia. Nah di ayat ini Allah sampaikan maukah aku beritakan pada kalian yang lebih baik dari semua itu yang kalian sukai dari dunia. Lilladina <tuh> takau bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Indarabim jannatintajiri mintah tialanhar Allah beri bagi mereka balasan surga yang mengalir di banyak sungai-sungai. Khali -sungai. fiha <tuh> kekal mereka di dalamnya. Wa azwa jumtahalatul waridwanu min Allah. Allah beri mereka istri-istri bidadari yang suci. Allah beri bagi mereka ridha Allah. Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha melihat semua apa yang diperbuat oleh kita hamba ini. Naya Na'afilabarakallahu fikum. Allah sebutkan alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Itulah mereka orang-orang yang benar-benar berucap ya Allah kami iman, ampuni kami ya Allah, selamatkan kami dari azab neraka. Asy'abirin, nawasodiqin. Allah sebut mereka adalah orang-orang yang sabar, mereka orang-orang yang jujur. Hadirin, niat ini enggak ada yang tahu. Setelah Allah aja wajahla, kita sendiri tentunya. Apa tujuan di balik amal kita? Nas Allah sama Afia. Karena yang kalau kita inginkan dunia berarti dapat dunia, tidak dapat akhirat. Orang yang rubillah. Yang kedua, jujur dalam lisan, dalam ucapan. Kita dituntut seperti firman Allah di dalam Surah Al Azza ayat ke 70 untuk kita berkata jujur dan yafilah barakallahu fikum. Karena apa? Setiap ucapan kita dicatat. Wa ma yalfidumin kaolin ilaladiroki bun atin. Apa yang kita ucapkan tercatat oleh malaikat Rokibun atid kata Allah. Dan beliau wanti-wanti kepada kita. Iyakum fa Fa'inna zon agzabul hadis. Hadis Imam Muslim. Imam Bukhari menerbitkan di dalam hadisnya. bahwa hati-hatikan dari kata. Prasangka. Dari prasangka atau zon. Menuduh. Berprasangka. Karena prasangka ini sedusta-dusta ucapan. Begitupun di zaman kita sekarang ini hati-hati kita bicara. Jangan sembarang kita menukil berita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, <kafa> mar'i isman ayu hadditsabi kuli ma sami'a. Cukup seorang dikatakan dia dusta ketika dia mengatakan semua apa yang didengar. Nah, sekarang kita bisa dengar berita, bisa lihat berita dalam dunia maya. Jangan kita ya ...mudah untuk menebar berita... ...yang belum kita tabayun... ...kita belum tasabut. Tadi kita diingatkan dalam sholat mahrib. Ya ayyiladina amanu... ...inja'akum fasikun binabain fatabayanu. Wahai orang yang beriman... ...jika datang padamu berita... ...tabayun dulu. Tasabut dulu, pastikan dulu berita kebenarannya. Karena ini akan menimpa kepada kita... ...penyesalan akhirnya... ...musibah dan petaka besar terjadi... Disebabkan karena apa? Ucapan dusta. Hadirin barakallahu fikum. Orang yang jujur. Cukup sekali bicara. Akan terbukti kejujurannya dan akan menjadi baik akhirnya. Walaupun di awalnya. Orang menuduh dia dengan sekian tuduhan dan kedustaan banyak dituduhkan kepada dia. Kalau dia jujur. Maka akhirnya. Allah akan angkat derajatnya dan manusia akan mencintainya, akan mendekat padanya, akan memuliakannya. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang awal-awal dari kaumnya mendekatnya? Hampir semua musuhinya. selain Abu Bakar Ash-Shiddiq radian ketika itu. Mereka menuduh berbagai tuduhan keji. Tapi Allah hanya mengatakan kepada beliau dalam Al-Qur'anul Karim, wasbir ala ma yaqulun. Sabar engkau Nabi atas apa yang mereka tuduhkan mereka katakan padamu beliau jujur terus beliau mengajak mereka dengan ikhlas sehingga hadirinya dimuliakan Allah kebenaran dakwah beliau pun akhirnya terus berkembang dan orang pun mencintainya beriman dengannya menjadi pembelanya terus itulah bukti bahwa jujur walaupun awalnya berat tapi akhirnya orang itu menjadi mulia tapi orang yang dusta. Dengan kedustaannya akhirnya Allah hinakan. Contoh Fir'aun. Kayak apa upaya Fir'aun untuk meyakinkan dirinya sebagai penguasa. Bahkan mengatakan. Anar rabbu kemul ala. Mengaku diri sebagai Tuhan. Tapi itu kan pengakuan yang tidak benar. Ucapan yang enggak benar. Akhirnya Allah hinakan dia dan para pengikutnya. Binasa. Naya fila barakallahu fikum. Orang dusta itu harus apa? Mencari pembenaran, mencari pembelaan untuk membenarkan dan untuk bisa ada yang bela. Tapi sekali lagi kata Allah dalam Al Qur'an, wa mayyuhinilah fama lahu min mukrim. Prinsip yang harus kita pegang. Siapapun orang yang kalau Allah hinakan dia, nggak mungkin ada satupun yang akan memuliakannya. Ya? Yeah? Walaupun awalnya banyak orang yang dekat dengannya, banyak pembelanya, banyak pengikutnya, setelah diketahui dia pendusta, orang menjauh, memusuhi, membenci. Tapi orang yang jujur, walaupun awalnya orang benci, akan berubah menjadi dekat, menjadi senang, menjadi cinta. Itulah buah dari kejujuran. Naya filabar kalafikum. Kemudian berikutnya jujur, ya, di dalam niat ini pula disebutkan dalam hadis Nabi SAW. alaihi wasallam inikah bergembira bagi kita dalam hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taala asyhadah bisidiqin balagahulloh manazilasyuhada fa'in mata'ala firasyh beliau bersabda barang siapa yang niat dalam hatinya ingin mendapatkan mati syahid. Dengan jujur niatnya, benar niatnya. Allah akan sampaikan ia pada derajat orang yang mati syahid. Walaupun ia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Walaupun dia meninggal dunia di atas ranjangnya. Dan itulah hadirin Allah katakan dalam suratul hadid. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُوا الصِّدِّقُونَ وَشُهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ orang-orang yang mereka beriman kepada Allah ikhlas ya dan beriman kepada Rasulnya itibar maka mereka itulah orang-orang yang jujur dan para syuhada orang-orang yang mati syahid di sisi Rabnya Allah beri mereka pahala yang besar dan cahaya mereka terpancar. Itu janji Allah Azza Wajalla dan yang membedakan mana orang-orang yang jujur dan mereka orang-orang yang tidak jujur. Dan Allah katakan, Waladina ja abisidki. Yaitu Rasulullah SAW membawa agama ini, membawa Al-Quran, wasal dakobih dan orang yang membenarkannya itu para Sahabat. Aladulhu Anhu. Ula ikahumul muttaqun mereka adalah orang-orang yang takwa. Dari sini kata Imam bin Al-Qayyim rahimahutaala orang-orang yang jujur itulah orang-orang yang takwa sehingga ahlul bid'ah sekali lagi ahlul bid'ah tidak ada pada mereka takwa. Andai kan mereka ada ketakwaan tentu tidak akan berani melakukan satu kedustaan. Jangankan dusta kepada Allah, pada manusia pun nggak berani. Tapi ini malah berani beraninya berdusta atas nama Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sehingga tidak ada pada mereka takwa. Dan yang dikatakan mereka yang takwa yaitu orang yang membawa kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang membenarkan itu para sahabat. Sesungguhnya kita diperintahkan Allah dalam ayat tadi, qunu ma'as shodiqin. Kalian jadi bergabung dengan mereka, nah hadirin. Keberhasilan kita dalam meneladani mereka, mengikuti ya, pendahulu kita, Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu kita akan digolongkan bersama mereka. Lihat firman Allah. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassanihin Allah sebut dalam ayat ini siapa yang beriman kepada siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya ya ini terbukti jujur taat kepada ikhlas taat kepada Rasul yang itiba, ya pastilah orang ini akan Allah golongkan bersama mereka orang-orang yang Allah beri mereka nikmat siapa mereka? an-nabiyin para nabi Siddiquin, orang-orang yang jujur. Yang ketiganya, syuhada orang-orang yang mati syahid. Dan yang keempat, solehin, orang-orang yang soleh. Kejujuran kita dalam niat. Jujur kita dalam ucapan. Ini semua akan membawa pada kebaikan yang besar. Dan yang ketiga adalah jujur. Ketika kita apa? Berazam. Kita punya keinginan baik kita wujudkan dengan jujur jangan kita cuma pura-pura ingin baik tapi tidak ada nyata Allah sebutkan dalam Al-Quran satu contoh Ya, dalam Al-Quran itu kisah dari Paman Anas bin Nawar yang ketika itu terlambat dalam perang Badr sehingga dia berazam kalau ada peperangan lagi akan kubuktikan kepada Allah akan kutunjukkan bagaimana dirinya sehingga Allah sebutkan ucapan ini dalam Al-Quran minal mu'minina rijalun sadaku bima ahadullah alaih ada di antara laki-laki mukminin, itu sahabat lil'anhum orang yang jujur dia menepati janjinya kepada Allah sehingga dalam perang yang berikutnya setelah lewat perang berapa, perang Uhud dia mengikuti peperangan dan dilihat dari yang gugur termasuk ya paman dari Anas bin Nadhr ini beliau terluka sampai tidak bisa dikenali tidak bisa dikenali kecuali tahu dari jarinya ada tandanya khusus di jarinya dari situlah kenapa saking banyaknya luka menganga dan itu yang kemudian dikatakan Allah Jalla Jalal ada orang-orang yang jujur Karena dia benar-benar ingin dapatkan mati syahid. Ingin mendapatkan ya, kesempatan meraih surga. Yang di waktu perang badar dia luput. Dia buktikan di perang yang berikutnya. Begitu Allah akan penuhi keinginannya. Maka ada dalam hadis. Kalau benar kita ingin mati syahid. Dapat. Jangan kita cuma aku ingin mati syahid. Begitu ada perang lari. Jangankan perang. Taklim saja malas. Jangan sampai begitu. Ya. Dan memang kita enggak boleh berandai-andai ketika kita ngaji tentang syahid, wah uh, pahalanya besar. Kita berjanji berkata, saya ingin mati syahid. Hadirin, kata Nabi, la tamannau liqa al-adu. Jangan sekali-kali kalian berharap ingin jumpa musuh. Perang maksudnya. Kenapa? Bisa jadi ketika kita enggak ada musuh kayak nyali besar paling berani akan maju. Begitu lihat musuhnya besar. Hilang nyalinya. Lali ke belakang mundur. Jangan sampai. Tapi belum bimbing. Kalau ternyata kalian harus berhadapan dengan musuh. Ucapkan doa. Apa doanya? Allahumma munzilal kitab. Mujriya sahab. Ihzimhum mansurna alaihim. Ini doanya. Untuk kita mukmin. Jangan lari. Tapi barakulafikum meikhauah. Terus yang keempat, jujur dalam kita pak Bermu'amalah. Kalau kita jujur dalam bermu'amalah, kita dapat barokah. Yang luar biasa barokahnya. Lihat sabda Nabi SAW. Al-ba'ani bil-khiyah. Malam yatafarroqah. Orang yang transaksi jual-beli itu boleh dia untuk tawar-menawar. Dua orang yang jual-beli ini, tawar-menawar, boleh silakan. Fa'in sadaka obayana. Kalau dua-duanya jujur dalam transaksinya yang punya barang menjelaskan barang saya begini, begini, begini yang ini juga jujur ingin beli memang bukan ingin ngacaukan harga ya masih ngacau harga apa? dia tawar dengan harga tinggi tapi dia gak beli supaya orang yang di belakang berat untuk membelinya atau dia ada misi lain gak jujur, jangan nah kalau dua-duanya jujur Ya, beliau katakan. Maka burika lahuma fi ba'ima Allah berkahi keduanya dalam transaksinya. Wa in kata mawakat zabbat. Tapi kalau dua orang ini dusta menyembunyikan yang punya barang aib aib barangnya, yang ini juga dusta tidak jujur dalam beli dan dalam menawar. Muhekat balakatubai'ima hapus barokah transaksi keduanya. Hadirin barakallahu fi jujur, selalu membawa kebaikan. Apalagi ada pada seorang pemimpin. Masya Allah, Barakah Nantinya, rakyatnya Kalau kita suami, Barakah Keluarganya Ini berkat dari kejujuran Dan yang fila barakah lafikum berikut Kita akan sampaikan sedikit Tentang buah daripada buah kejujuran Atau fadilah daripada fadilah kejujuran Belum adhan? Sedikit lagi Pertama dalam hadis berikut ini Orang yang jujur akan menduduki tempat yang paling abdul di kalangan manusia yang paling utama. Dikatakan dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiallahu anhu. Beliau berkata, kila li Rasulullah sallam. Dikatakan pada beliau Rasulullah sallam, ayo nasi abdul. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling utama? Apa jawab beliau? Beliau jawab dengan kalimat singkat, kulumahmu mulkalbi. Sodu kulisan setiap orang yang bersih hatinya, jujur lisannya itu manusia yang paling top, manusia yang paling utama, bersih hatinya, ya tidak ada hasad hikat, tidak ada kiber uju, tidak rias sum'ah. bersih dan tidak ada bakhil, bersih hatinya, jujur lisannya, hadirin, lisan jujur dari hati bersih dan ini akan selalu satu paket ini satu bergandengan terus tapi kalau hati sudah tidak jujur lisan pun akan dusta seperti itu keadaan orang munafik dan disitulah bedanya mu'min dan munafik yang kedua jujur ini akan menjadi sebab kita meraih cinta Allah Azza wa Jalla ini lebih besar lagi tentunya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya In ahbabtum ayuhibbakumullah taala wa rasuluh fa'addu idza tumintu masjiqu ida hadastum Kalau benar kalian ingin mendapatkan cinta Allah, dicinta Allah dan rasulnya, maka kalian hendaknya tunaikan amanah jika kalian diberi amanah dan kalian jujur ketika kalian berbicara. Ini pasti kalian akan dapat cinta Allah dan rasulnya. Nayaufilah barak Allah fikum. Orang yang jujur tenang, tapi orang dusta tidak akan pernah tenang. Hingga yafilah barak fikum. Dari cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al Hasan radhiallahu Anhu ma belum mengatakan hafid min Rasulillah Sallallahu Sallam. Aku hafal betul apa yang ku dengar dari Nabi Sallam ucapan beliau. Itu apa? Dak Maya ribu ilah Malaya ribu. Fa'inna silkato maknina tun, wa inal kabibah ribatun. Nabi berpesan, tinggalkan apa yang meragukanmu, lakukan apa yang tidak meragukanmu. Sungguh jujur akan membuat tentram hati, tenang jiwa, sedangkan dusta akan bikin guncang, gundah jiwa, Dan tidak akan pernah tenang. Orang yang dusta itu dengan sendirinya dia kaya diintelin, kaya diawasin, kaya dilihat orang kekhawatiran muncul sehingga dia contoh saja hal yang mungkin bapak ya saudara kalau orang dari kebun pikul pisang bukan punya sendiri pasti tengok-tengok ada yang lihat enggak bawanya aja sudah was-was jangan sampai dilihat orang jangan sampai ketahuan ini orang nyuri tapi dengan kita sendiri punya kebun kita petik kelapa petik pisang di kebun dengan bangga kita bawa pulang senang hati kita dilihat orang betul? tapi kalau yang nyuri kuatir dilihat orang apalagi ketemu yang punya Karena sudah isya, monggo adhan rumin siap bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ikhwati filah a'azil u'iyakum Allah Azza wa Jalla sampaikan pada kita ma kan Allah. Liau darul Mukminin alamantum alaih. Allah tak mungkin membiarkan kalian seperti apa adanya kalian. Hatta yamil khabis minak ta'if. Sinyalah Allah akan pisahkan mana yang baik mana yang buruk. Dan kita lihat di tengah-tengah Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup bersamanya para sahabat dunia anum ada golongan munafikin. Dan Allah kisahkan dalam Al-Quran sebelum ayat yang tadi. Untuk perintah kita menjadi orang yang jujur. Kisah tentang tiga sahabat yang mulia. Ketika perang tabu. Di mana Nabi menyuruh mereka untuk bersiap. Untuk persiapan perang tabu. Orang-orang munafik itu berat. Mengikuti peperangan di musim panas yang sangat. Jarak yang amat jauh. Bekal yang lagi sedikit persiapan atau bekalnya karena peceklik dan ada di antara mereka juga sahabat yang mulia jujur tidak ikut perang dan tidak ada alasan sehingga Allah mengkisahkan kejujuran mereka membuat mereka dapat pertolongan Allah yang semula mereka itu amat berat menanggung boykot Nabi Ns tidak diberi salam tidak ditegur dan sebagainya Siapa mereka? Seperti Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Maralah bin Rabiah. Tiga sahabat ini tidak seperti munafik. Sehingga datang dari Allah Ta'ala setelah masa berlalu boykod dari Nabi SAW, pembelaan langsung dari Allah diterima taubat mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk contoh bagi kita. Mereka benar-benar jujur tidak ada alasan dan mereka tidak bikin alasan. Sebenarnya orang munafik. Datang Nabi Salih Perang Tabuk. Mereka mengatakan, Ya Rasulullah kami begini-begini. Semua sudah diberitahu oleh Allah. Ini munafik. Nabi tidak hiraukan mereka. Dan mereka dapat ayat. Innal munafiqina fidarkil asfal minan nar. Ini ngeri mereka. Sedangkan orang-orang yang jujur. Karena mereka dicinta Allah dengan kejujurannya. Hadirin. Allah tidak mungkin menyanyikan hamba yang dicinta. Jangankan Allah Azza wa Jalla, kita saja. Ya, punya dua anak, satu suka melawan, rewel, suka bantah, suka durhaka, yang satu nurut. Kira-kira kita lebih condong kemana untuk membela? Pasti yang nurut, pasti yang kita cinta. Ya. Begitu kita punya karyawan yang satu taat, nurut, satunya suka bolos, pasti beda. Kita lebih suka yang yang taat tentunya. Lebih-lebih Allah ajawajal, makanya alebela mereka para sahabat yang ta'at. selalu jujur dalam bicara, tidak mengada-ada. Sinya datang ayat tentang mereka taubat Allah terima dan mendapatkan kabar langsung dari langit, taubatnya diterima Allah Taala dan nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun dan para sahabat yang lain mengucapkan selamat bagi mereka dan kembali mereka diangkat derajatnya. Sampai turun ayat untuk mereka, Masya Allah. Baik itu buah kejujuran. Di dunia Allah angkat derajat mereka. Belum lagi di akhirat. Allah janji bagi mereka surga. Di dalamnya bidadari. Di dalamnya mereka dapat keriduan Allah. Dan derajat yang tinggi. Masya Allah hadirin. Lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa magfiratun bagi mereka ampunan sehingga aman dari neraka. Wa rizkun karim bagi mereka rizki yang mulia. Tentunya kita mukmin inginkan seperti itu. Nah, kalau kita jujur, benar ingin seperti itu, Allah akan beri. Tapi kalau kita setengah-setengah, apa iya? Apa benar ayatnya? Nah, kalau kita sendiri tidak jujur. Dan kita tidak ada upaya untuk membuktikan kejujuran kita. Kita mu'min tapi lima waktu dipanggil kita cuma dua waktu yang datang atau mungkin malah tidak datang. Mana jujurnya? Ada maksudnya lima kali dipemandangkan kita cuma datang dua kali. Atau mungkin malah tidak datang sama sekali. Mana jujurnya? Jangan kita kayak mereka Allah sudah pisahkan kalau orang mu'min, para sahabat lima waktu datang. Buktikan jujur mereka. Asyhadu Allah, ilaha Allah. Asyhadu Anna Muhammad dan rasulullah Mereka ikhlas, mereka ittiba. Tapi munafikin Allah katakan, Idaqamu ila salatikamu kusala. Yura'oonan nas. Ketika mereka berdiri solat, mengikuti solat, mereka itu dalam keadaan malas-malasan. Mereka riak kepada manusia sehingga berat kalau mereka solat malam, solat isya sama solat subuh. Mereka berat, mereka enggak datang. Yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as kalau sholat yang paling berat sholat bagi munafikin, sholat atama, sholat isya. Mereka anggap pak, malam kok gelap, orang enggak tahu kalau kita enggak sholat. Oh. Kalau siang mereka datang sholat, riak mereka. Type hadirin yang dimulakan Allah. Ini buah daripada kejujuran ya Allah akan beri dia kecintaan dan sebab jujur kita dapatkan barokah tadi apalagi kalau dalam keluarga suami istri sama-sama jujur insyaallah barokah keluarganya sakinah mawaddah rahmah rumah tangganya ya yang berikutnya jujur akan menjadi sebab kita masuk dalam surga Allah azza wajalla Seperti so, dalam surat ali imron tadi dan sekian banyak ayat telah disebutkan tentang orang-orang yang jujur mereka ada dalam surga Allah subhanahu wa taala bersama para anbiya bersama para syuhada itulah golongan siddiqin Allah masukkan dalam jannah bersama para anbiya sehingga kita diperintah jadilah kita bersama mereka jadilah kita seperti mereka dan hadirin nabi katakan inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah sungguh jujur akan mengantarkanmu pada kebaikan dan kebaikan ini akan mengantarkan engkau ke surga Allah sebaliknya iyakum walqati janganlah <hidhan> kau dusta inal kadiba yahdi ilal fujur dusta akan membawa pada perbuatan durhaka wa inal fujur yahdi ilannar dan ini akan membawamu ke neraka akibatnya wa iyadh billah maka sengsara orang yang dusta di dunia dan lebih sengsara ketika di akhirat kelawan iyadh billah berikutnya hadirin barakallahu fikum orang yang jujur ya Allah akan beri dia hidayah dibimbing dengan kejujurannya kepada apa kebaikan-kebaikan amal yuslih lakum a'malakum Allah akan bimbing dia pada kebaikan dengan kejujurannya kemudian Allah menjunjung mereka orang-orang yang jujur di kalangan para malaikat-malaikat Allah Allah muliakan mereka dan Allah angkat derajatnya Itulah orang-orang yang jujur. Di akhiratnya. Dan ya fila barakallahu fikum. Orang-orang yang jujur. Tentram hidupnya. Seperti sabda Nabi SAW tadi. Kalau dusta. enggak akan pernah tenang hidupnya. Orang dusta akan selalu cari. Pembelaan dan pembenaran. Sehingga dia akan berusaha. Bagaimana untuk orang. Bisa yakin dengan kedustaannya. Dia bikin dusta lagi. Yang lebih berat. Tapi orang yang jujur. Biar orang enggak percaya awalnya. Dia diam Orang akan tahu ketika dibongkar dan terbongkar jadalannya jujur orang cinta tapi orang begitu terbongkar dan dia dusta orang lari dan orang jengkel marah dengan dia itu akibat jelek kejelekan akibat baik pasti kebaikan cara orang Jawa apa becik ketitik ala ketara itu pasti barakallahu fikum dan hadirin yang dimuliakan Allah taala akibat daripada kejujuran sekian banyak kebaikan yang Allah janjikan Nah, hadirin dan yang paling utama orang yang jujur berakhir dengan husnul khatimah. Itulah orang-orang yang istiqamah, jujur dalam imannya. Innallazina qalu rabbunallahi tsumastaqamu. Sampai kapan kita harus jujur? Sampai ajal kita datang. Sampai kematian itu tiba. Sehingga Allah katakan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la antum muslimun. Demikian semoga hadirin Allah anugerahkan pada kita sifat jujur. Dan Allah jadikan kita bersama orang-orang yang jujur. Kita mohon kepada Allah. Dan sampai di sini mungkin karena waktu sudah habis. Kami juga mohon diri mohon pamit. Kami terbatas waktu dan sudah buru-buru. Ya, karena harus kejar kereta jamnya sudah. Mepet. Jadi, terima kasih, mohon pamit dan mohon doa. Semoga kami selamat perjalanan. Bisa kembali insyaAllah lain kesempatan untuk kita saling munasabah di tempat yang ini. Mohon maaf kalau tutur kata kami kurang berkenan. Keliru dari kami. Kami taubat pada Allah yang benar dari Allah. Semoga Allah menerima taubat kita semua. Subhanakaalam bihamdika. Asyhadu alla ilaha antasufirokatu bilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.